פרק ג. <laughs> "והיה אחריכן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותימרות עשן, השמש יהפך לחושך, והירח לדם, לפני בוא יום אדוני, הגדול והנורא. והיה, כל אשר יקרא בשם אדוני יימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה, כאשר אמר אדוני, ובשרידים אשר אדוני קורא.